6. Nagyon meleg volt. Bizonyos fokig eldurvult és érzéketlen emberek voltunk, de szántuk és csodáltuk ezt a kimerült sovány fiúcskát, ahogy kedves arca lassan felvette a beteges, sárgás afrikai szint, ahogy a szív és a tüdő tehetetlen légszomjától percenként sóhajtott, és homloka, keze lassan állandóan nyírkossá vált a verejtéktől. Folyton alud. Ha néha ébren volt, igyekezett mosolyogva beszélgetni, mint aki aránylag igen jól érzi magát, mint aki fél, hogy hazaküldik, ha meglátszik rajta, hogy beteg. Bár az Atlasz hegység változatos sziklái között mentünk, a hőmérő lassan közeledett a 40 fok felé, és bent a fülkébe sokszor ötven felett is lehetett, ahogy ez a vaskazett a reggeltől estig haladt a perzselő napsugarak alatt. Számunkra mégis az volt a legrosszabb érzés, midőn este fél kilenckor befutott vonatunk a világ legnevezetesebb garnizonjába, Sidi-Belabeszbe. Itt kapják a légionisták az első nagyadag Afrikát, amelytől vagy meghalnak, vagy vasemberek lesznek. Itt gyalogolnak először 40 kilométer teljes felszereléssel sivatagi terepen, és itt lövöldöznek addig célba naponta, míg izzadó kezük feltörik a forró fegyveren, és válluk kisebesedve sajog a nehéz level puska rugásától. Ehhez a kisebesedet izületekig nyilaló válhoz kell újra meg újra odanyomni a puskatust, amelynek minden egyes rándulása a nyúltajtól a lábújakig hasít görcsös fájással, és aki maródira jelentkezik, az patriárkális szokás szerint négy nap szelde poliszt kap. A kocsi sor végéről újoncokat vagoníroznak le. Sorba állítják őket. Népsorolvasás, elkínzott hangok. Present. A pályúdual felett látszik az laktanya magas, lapos teteje, szemben vele a légió kaszárnyájának várszerű ornamentikája. Távol egy mecses, karcsú, oszlopszerű árnya, és mindez a poros, hódas afrikai estébe burkoltam. A fújtató mozdony pöfög, és az újoncok előtt felharsan a káplár éres torokhangú. Pár félsz de quatre! Pillanatni szünet, azután mint egy rövid vakkantás. Enavant! Megindul az újoncok szomorú serege. Már szeretnénk tovább menni. Hall ki elzőcsengetés, kopogás, és összvér ordít fel valahol kinn az utcán. De hirtelen fegyvercsörgést hallunk. Egy káplár és négy ember megy végig a vonaton. Összeszorul a szívünk. A stentori hang közeledik. Legitimation, certifikat. Bakancsok és puskatusok dobbannak, szuronyok villannak, kék kabátok, fehér tarkófajtlak és barna, markánsarcok, mint egy lidész nyomás, olyan az egész, és rettentő súlyjal nehezedik a melkasomra. Minden szakaszba alsókarra fektetett szuronyos puskákkal lépnek be, támadó szándékkal. A bejáratot gyakorlott gyorsasággal elállva, mint akik biztosan tudják, hogy itt az agazember. És valószínűleg minden szakasznál van valami igazuk. Egy gyors, szúrós pillantásiklik végig az arcunkon, az írásainkon, a podgyászainkon, aztán visszadobja a káplára papírokat és vakkant egyet. Alavant! Elmennek. Megkönnyebbülten, szinte elgyengültendülünk hátra az ülésen, pedig ez még igazán csak ártalmatlan előjáték. Már a szomszéd kupéba dong és csörömpöl a négy ember, és harsan fel a farkas ordítás. Legitimation! Cerfikats! Aztán döcög tovább a vonat alagutak és vulkanikus sziklák között. Délután megérkezünk Szaidába.